Allah Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin U salatu wa salamu ala Rasulna Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa men tëbjahum bi ihsan ila jomiddin. Shikua së ndëruar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të gjithë të falendrimet, adhurimet, lavdrimet, i takunë Allahu Jalla wa ala. Nërsa pa që dhe bekimet Allahu të, Allah, të qofshim bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familënët i shokët dhe të gjithë ata që ndikin këtë rukë, dherin ditë në fund të kësajvote. Mirë se të komi përshri sënëta në tak të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 Asë kur janë në utëtim, asë një herë, nuk e brektisë në mazën. Por ju të gjithë nga ta që falën janë kështu, ka njerë, së dhe të falët kërë është shpe. Ka njerë që falët kërë i mundësut më shku në gjami. Ska gjami së falët, nuk është shpe të vetë, nuk falët. Shka në mësafirë dikon, u thënë dikon, së mërët pak, i dhenë pak diqka, e lënë në mazën. Allah në rujtë, andë gjithë Çaj çonuk falet të braktismë këtë mëkat, të jap fund, të pendohet tek Allahu xhallehu ala dhe ti kthehet namazit. Ai që është duke u luhatur e fal nga një gjumë apo si fal të tjera, e fal nga një vakti sikurse ndodh që edhe sikurse ndëruar ta telefonojnë dhe thon se on e fali sabahën, e fal akşamën, të tjerat nuk po më i fal, të themi i falit të gjitha. Ka që shiko për për ball çfarë ti meje?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 Sikur të keni vdekur do të ringjalleni. Andaj të jetuar me namaz, të jetuar duke përmendur Allahu xhallaxjalaluhu, do të vije do të vije vdekja e lehtë duke përmendur Allahu xhallaxuala. Duke përmbyllur misionin tën këtij jetë e Allahu të të tkënojë me ti. Ya ayyatuha an-nafsu almutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan merdhiya fadkhuli i ibadi o dëkuli gjennëti. O, të shpirët, i qetë. I qetë me përmendën Allahot. I patrazuar. I qetë në knasinë Allahot. Ja, i ja, atë u nësë më të më në. Allahot thërët, shu shpirët, thët e mirë, në fond të vdekës. Nuk e i thirë, Allahot, gjennë në gjennalu që të dalin nga ta trupa që ka falë namazë.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 e tranzicionin nga kjo bot, botë në botë të tjetër, a i shë duke vdekur, dhe a i tashma është i lidhën në botë të tjetër, edhe pse ka lidhje me këtë botë, është një fazë transitore, nuk mund na të nga të regonë qëfarëshe, por Allah nga të regonë sa i shëpërzime. A i shëpërzime, si kurse thëtë all Allah Gjallahu Ala, in nëllëdhine kalur Rabbun Allah, thumës te kamu, të të nezzalu aleyhimu al-melaike, e la te ha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 I lëvizja ta që të kruëm lëgjim në dhe Zotë Jalë Jalë që farë më doët me këta të të nëzëlu alihim mëlaike në moment të vdëkis u zë brejsin mëlaike bin mëlaike nga Allah u Jalë Ho'ala duke i përgëzuar Allah të khafu moske frik moske frik për dalë në shpirt masu mërë zët لا تخافوا ولا تحزنوا موسو مرزتني موسو دشروني موسو بيكلاني و ابشروا بالجنه مير بايا تشدو تا بني اش تا پرگزوني وتينه يوي بالجنه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون هاي جنات چ و اشپرمتوار ده کنی بسوان کت پرمتم وازدی مست dhe e keni kërkuar këtë gjennet duke u fal, duke kry namazin, duke adhrua Allah në Azogel, përgëzën e vetë në juaj, tashmën, këto momentet vështira, të vdekjes, përgëzën e vetë në juaj me këtë gjennet. A nuk është këtë përfundim më mrekullushëm? A nuk është këtë përfundim që e kërkuar në gjdo kush për muslimanëve? E si arrijet kë? Me namaz. Wallahi, me namaz arrijet a tetirët a tetirë që nuk kanë fal e ata e ata çfarë përfundimi kanë ata shikoni çfarë thot Peygambere sallallahu alaihi wasallam njerëri i së dukur fal shikoni shikojë ndruar ky falë këngjiri sikurse është përmendur së më me tim falë mirë po nuk e plotson të rukun si duhet Ka njerësje është duke ne të shtonë këmpë. Kërvije rëkujeve që pak le visët. Nuk e bon rëku në drejtë. Rëkuja duhet tjetë në mënyrë që besimtari ta ketë shpinën drejtë. Para së ka mundësi. Por drejtë e shpinën e ti. Êshtë të zmetu se Muhamedi s.a.s. Aq drejtë e kam bajtur shpinën e ti në rëku sa po të derdhe i ujjim bia shpinë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 në këma si një kujtë deshën në rëku, njëri kështu falej. Dhe pasë e pa Muhamedi sallallahu alësallem në qofë se kënjëri vdes në këtë gjendje, pa e përmi së rëku në ti ka vdekur jashtë mësimeve të Muhamedi sallallahu alësallem. Kë falët, për jos i duhet. Dhe ka gjikuar për të Muhamedi sallallahu alësallem se në qofë se vdes në këtë gjendje do tjetë jashtë u dhëzimit Muhammedi sallallahu sallam. E aj që nuk falet farëm e Allah, në cënë simë është e to, aj me kenë është, me kenë është aj! Shikoni me kenë është aj! Muhammedi sallallahu sallallahu sallam ka përmend, se aj që e braktis namazin, <coughs> aj që nuk falet, do të rinjallet ditën e gjykimit, në shoqrin e faraonit, Allah e narujtë, njeri ma i të mërë shumë, Njerima i urrëtitun tek Allahu xhalla xhelali u ftyr tokas. Farauni që pretendon së të sër Zot. Hamani, ministri i ti tij që ndihmonte në marrëzinat dhe padrejcit e tij. Edhe shoqini e Karunit. Karuni ishte një i pasur mendje madh, i cili e mohonte Allahun xhalla u ala dhe pretendonte se pasurinë që ka, kade ka pe veti. Azzi Allahu se si ka thënë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 Jo të gjithë e ka ndjek të njëtën rrug. Dhe disa kam përfundu në gjëhnem, Allahun arrujt. E disa kam përfundu në gjennet. Këta që janë gjennet, u mundësot për disa qaste me i pata që janë gjëhnem. Dhe që ditën, thënë, ma se leke këmë fisë sëkar, pëse jenë në gjennemi, Allah? Ta ishën bashkë në këtë botë, punani në bashkë, këshën kolegë, Po, kemi pa zotollime, po. Kum, qfar, qfar bari, atje, pse jini gjenë? Ma selekekom. Çfar çfar bëri çetin gjenë? Çfaru shtëpiu atje? Çfar? Pse jini atje? Pse jini gjenë? Pse pse po djegeni? Çfarë kjo është e vërtetë? Kjo është e vërtetë që se Allahu xhel leuha pa na lemran. Wa man asdaqu min Allahi qila e kush flet më drejt se Zotit. Fjale Allah të shë fjale më drejt, më vërtet, andaj, Allah u Gjallahu Ala, për në të regan për një zhvillim të jetë interesant, dhe për në të regan kush janë aktarët e kësë nxarja, dhe cëla është për në batja, dialogu dhe besedave të tyre, për gjitha këtu, për në leblën Muhammedi s.a. Banur të gjenitit, Allahun e buf e të në. Allahun e buf nga banorët e gjennetit. Allahun e ruajt nga gjari gjennimet. Para me ndo banorët e gjennetit, i pysin banorët e gjennimet. Masa ne ke kumë fisa kërë. Pëse marini i këto? Për shfarë në suja. Qëfarë është përgjigja? Qëllë është përgjigja? Përgjigja e parë. Ata do të japin tri-këtër përgjigja.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 A keni qenë duke na bindh që ta përmirësojmë cilëtin e namazit. Pastaj praktikisim kur namazin ton. A dhe pasoj mund të paramendohet musliman që nuk falet? A dhe pasoj mund të paramendohet njëri që nuk i bindet kërkesës së Allah xhallahu alahu po namaz Allahu anahu. A ka vënë dashje pasoj? Pasoj përgjigje. A ka vënë më?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 fal namazet fal namazen rëqi i disiplinuar në fal namazet në çoftë dëshon ti është pyetse si e ju i pyetur prandaj pafundimi i kaq në këtë botë pafundimi i kaq në botën tjetër i prat ata njerëz i kuot ndëruar të cilët të thotë nuk e falën nuk e falën namazin të thotë e praktikojnë namazin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 si kanë bërë allahu sëjde, dhe shpeshë herë kjo sëjde, kanë që që juar mellët, duke të qajt për hirë të zotit namaz, që të kërkuën mëshirënë të të jë, fallen gaj, pas prezentimit të rabbet mirë, thë allahu jallahu a'la, allahu thot, fëkhalëfë min ba'dim khalfun, ada'u s-salah, wëtëbë'u s-shahwat, fësëwë fësëwë fëjël qawna gëjja, fëkhalëfë min ba'dim khalfun,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 erdhen pasyrë njerëz të prapambetur. Prapambetur, nuk ka asnjëri prapambetur që nuk dinë këtë me përdor. Kaçi ke mësuat. Nuk ka asnjë prapambetur njeriu i cili për shembull nuk desim më u vesh, mësohet edhe kja. I prapambetur ajë, ajë është ai që kët nuk dinë me përdor. Kët nuk dinë me përdor. Allahu ka kriju, Allahu po kërkon, edhe çfar? Nuk i priz Allahu të, Allah të zgjël. Gjithë kët argumenti është edhe përsëri se bindet. Kë është, kë është i prapambetur? Kët nuk e përdor, duhet kët më përdor. Andaj Allah o thot: "Fa khalafa min badi mukhlifun." Erdhën jesh prapambetër. Pse jesh prapambetër? Pse? Pse ishte prapambetër? Pse? Adao salat. Ka se hop në namazën. A hop në rënë namoz më me mend kry. A lan një në namoz më mend kry. A këtë lan?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 Andaj Ibrahim është themeluesi i kulturës civilizimit. Ismail alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, këta janë pishtarët e civilizimit dhe udhëheqësit e përparimit. Dhe Muhamedi sallallahu alayhi wasallam ku shoqëria përparuar sot në vujtjet, shkatërimet e mëdha që i bën familjen, moralin shoqëri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 Këtë nërruar, unë në këthujem përsëri në pjesën e 2 të emisionit tonë dhe tashmë, si kërë që këtë në njërë, kjo pjesë është rezervuar për telefonat e juaja. Andaj, në presim që në në mëronë garegjia për telefonat, se duket kemi në telefonat e inkuadrojmë, apo në regullë ime duke pritë, se si do qoftë. Salamu alaikum, mojë. Aleikum, aleikum salam, aleikum salam, ornavla. Gjardihësit, të se dhëtë me qimë bashkumë. Po. E, tash, qëshme kënë bashkumë, a me kënë gjemotë bashkumë, apo hë qalartë? Po, e shartë, e shartë. Edhe një të i qëtë ditë e këmë, tash, gratë që kanë huë përën, së kanë mujtë në agjeru një ditë Ramazanit. Po. E, a gudëzën tash me agjeru të hanën, o se të e të në moshë përblimin e sënjetit edhe Ramazanit? Po, e shartë.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 dhe duhet të luftojnë gjyda virus i cili e rezikon unitetin dhe bashkimin me styra. Për nën të tërë edhe gjemati duhet të kontribuan në këtë dretim, nësi jo rrëllëherë ndodhë, jo rrëllëherë ndodhë që të kjetë nga gjemati, të cëtë i prinë valëve të përqarjes, me dëshirë apo pa dëshirë, bëjën sebebë që o gjelarë të më stinë unik. O gjelarë duhet tjenë të vëmëndshëm, tjenë të kujdethëshëm,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 Kemi telefonat, orna, orna, që duke dërshëtaj telefonata nga se kashin duke fritë, në regull dërësatë i në kuadrojë telefonata. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alaikumtullah. Hoja, më nëshë në pika të shkurta më në shirru pak të që hame imësu fëmivë të tonë, në ilë moshën të zërës orënë? Po e qërtë. Ashtë e kjortë? Po, po e qërtë. Sënë dërështë. Elëkum selam. Të kemi folë disa rreth përmashtimit misioni se fëmijët i kemi përgjegjësi dhe do të japim për këtë llogari para Allahut Azh-Zeh. Dhe edukimi i fëmijëve nuk një mosh, por fillon edukimi i fëmijëve, fëmijëve edhe para sa ata të vinë në këtë botë. Para sa Allahut na furnizon fillon edukimi i tyne. Si fillon që të përzidhet nëna e mirë për ta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 ti po them defekt nga se është fëmijë, por është diçka që e, obligon prindë që të kujdesin për këtë aspekt. Ti të bujak, tendon me tjetën atë që e ka. Pastaj për shembull, ti edukojmë fëmijën në guxim. Shpesh prindet bëhen shkak që ti dekurajojnë. Edhe pse fëmija mund jetë i guximshëm, por prindi ndoshta nga kujdesi për të e bën fëmijën frikacak. Në shkollë atje, kujdes tu. Nga datë mund ndodh kjo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 Tas, e ke humbur mundësinë që dalim edhe të blijmë diç. E ke humbur mundësinë që përshëndet ta bli dorëtin e premtuar. E kështu më radh. Ata mësojnë një taflë të, të vërtetë. Edhe kur e bën, edhe kur e bën, sigurisht e themi ne sherrin, e bën ndonjë dëm ti atë që e folën të vërtetën. Ta mësojmë kur do dhe ku do të gjer taflën të vërtetën. Ta mësojmë të thënë Allahu na zauxhel, ti themi kush e ka dhënë këtë gjest apo kusht e kaon kë dor por shaqo e ka një dorë që handbook më të i thua shikoso do të, të kjo dorë sa shumë duhet po a din kusht e ka folë kë dor kush Allahu apo do të më dosh Allahun për kë dor po do të, të me begati që i shtrydzo fmiu dhe i shësë i duan të mësojmë dashin dhe Allahu xhelal xelalu dhe gjithashtu të mendohemi të mësojmë me solutje që i duan për namaz kur vijnë moshë 7 vjeçare ta përzimë fëmitë muslimanëve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 në timësojmë që të duen me zvete, timësojmë se urejta nuk është piesë e jetës e besimtarit, dhuna nuk është piesë jetës ti, e kështu në radhë, prej vejnë preve të shumë, da që duhet të dukon të mjitë në te. Inkuadrojmë telefonatën tjetër të radhës. Salamu aleykum. Aleykum, salamu, rahmatullah. Bua, kam të repitje. Urnavla. Uh, Pitja parë është, amunam jo, amunam,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 ka ra me pa dhe në përgjema të gjemë tri, të gjemë njerë që i marrin të opozicione, ndryshme, i zgatin kond, ka shi hoqës, ka shi kibës, aja më dohë këtë dikush dhjo, në kështë ku më të më bëha, në jenë dikush keshë, në jenë mare, dhe dikush këtë më dohë këtë nërmale. E për për për për për për për për për për për për për për për për për për për tas ka pyetës Allahu shtuaj për drek. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. A uh, në mëst, pyetja e parë është kthimi i selamit. Çdo kurcë të jap selam dhe ndëgjon qarta që thotë "Esalamu aleikum". Do të, të, të ndëgjon qarta me vështëtu se të ka përshëndetur qarta me selam. Esalamu es aleikum. Çdo kurcë të përshëndet i ka thënë selamën "Aleikum salam". Po vësht a falet a nuk falet, a je musliman a nuk ësh musliman, çka do qoft, të ka përshëndet si duhet, asalamu aleikum. E ka respektu përshëndetjen tënde, nuk tallet me kët përshëndetje, nuk luun me kët. Ja thën u aleikum salam. Ka sallallahu alejhi ve sellem, është i detyruar që "wa idha huyitu bi tahiyya, korde përshëndeteni me përshëndetje." Atëre kthene. Pavarësisht Ai qiti yepsalam, a falet apo nuk falet, as me abdhes apo pa abdhes, eks moment ke nuk ke kusht i islamit. Po jo di kushtollet me selamën, ata nuk kusht mirë që ti ndihmojmë këta dole do ke kthy. Po nganjëre mos kthimi selamet, do të na nganjëre shikimi pa mënyrë çortuese, mund ta pengon nga këta dole. Pse mund të thonë mu me selam? Përshëndet mirë dhe merr fund punën. Po jo se nuk është gjata që po të respekton çka çini në xhamis, içi falet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 be pashen dit tjetër, sigurisht e mirë dita, ajni mirë apo lot mi mrapa, e kushtoj nuk prish punë edhe me këto lloj pashendit, mëo pashendit, veçanërisht me veç ata që nuk e din vlerën e selamet. Qëndrimi konkret e prish të bë skorgument përqë çështë nuk s'ka kur kush mbohet pediator që ka thonë se kushin konkurcë prish avdesin, s'ka kështu. Do të thonë dikurçi shtrin kum nga kibla, nga hoja këto mi mrat, patëshim se kjo duhet timë të kujdesshum që të diim se si të ulemim para njeriu të dişim. C'te si sillemi para ati nga se ë uh, Gjibrili alayhis salam kur ka ardhur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pyet për ato pyetje të mëdha, çka çka uh, është Islami, çka është Imani, çka është Ihsani, ka një mësufin, është ul në dy gjujt. Në dy gjujt është ul, i ka vendosur duart i mbi gjojë dhe ka filluar në mënyrë të e duhur ta pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ka qenë Gjibrili, meleku më i madh, ai e ka mësui Muhamedit sallallahu alaihi wasallam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 Hëtë e dhëndit dhe shta me të po një pjetje. Po? Jam një muslimani sincet, i i kumbo po tëvoj se pëj moshe së rinore. Ta shë i këmbo rës 4 vajtë a vetë. Po? Këmbo në mazë, regullesht të dhe baj në mazë. Këm a gjirua, regullesht. Qërë dy vite, tri vite, të shëndetës, së jam edhe asmi e së pëmëjnë a gjirua. Djetë si, pas kushtet e islamit, pas shtilat e islamit në ndërtu është dhe a gjir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 Lësimin namaz është nuk mësh në kom ullësh, ama namaz nuk e lënë. E në gjerim kume lëcu, me thonë, ha gjuzit, ha gjuzit mësa, nuk mështonë kështë. Njëri ju i smur, që e dëmëtën a gjerime, i ashtën smundjen, njëri ju i til, lërujt nga gjerime. Nuk a gjerën. Tash, unë nuk di smundja jo të qëfarart, asë mundja ti. Unë e po flasë për regull fetar, regull juridik,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 Ose në gjysë të Ramazanët shëruat, e në hamdë asë ka më kurë gjë. Kjo njëri obliguat me e kompenzu ditët e humbëra me agjerem. Me agjerem, gjdo dhe që e ka hunger të Ramazanët, e kompenzuat me agjerem pas Ramazanët, pas e të jetë shëruar. Kjo është e jetë që ka bërë me regullat e njëri u të smur gjatë agjerimit. E inkuadrujmë edhe një telefonatë. Salam alaikum, sërën shate. Aleykum salam, rëhamatulloh. Një njërë është se alejozë dhe mëslimen i dhevoqë me pasë një shokë të fejës krishtjere edhe përse dhe më falë të dytë e mojnë fejë në vetë. A dhe më të askejone nuk i pejnë një një tjetërit. Edhe këtja tjetërë është së vahë për e për sënë që ndikonë pozitivisht që dikush më këfin fejë. Dhe më falë të zvahë të të ma gjeru e amazanën e një tjetërë. Në të në mjë Sej përket, asaj me pas shok nga fja tjetërë së prish punë, njerë me pas kolegën punë, uh, shok në studime, në shkollë, në mëslimanim më të obligu me qenë të sielëshmë, të kujdelëshmë. Për ndaj e ki kolegun të fjesë katolike, për shemë mund pu, të punë, e përshëndetë, rënë me te, indihmënë, në pauzë mund të pesh kafe me te, s'ka t'i që ka këtu. Gjithashtu kolegë e ki në shkollë, të shkën bëni E, për shambull, e, informata, aja këndërshënë në një script të profesorët të nuk e keja, kërkanë, një akëthen, aja kërkanë për teje, që të këtu janë, për të shumë, gjera që nuk, e, nuk kontestohen dhe janë në regullë. Për ndaj besimtari, silët mirë me tjetë, e sikur se pejgamberi sallallahu a të sallem, e tëtë në Medinë, ka posë që fotë, është silë mirë me të, një ka përshëndetjë, për n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 numrat që ne zakonisht logaritim se so ka fitim këtë retim. Nuk më nëshme kalkulum e numrat e kësaj bote sotja pëllon nga shpërblimi i madhë dhe qovë se dikush uzoht në dorën të ndër. Allah në bëm nga ta që janë të uzoar dhe që të tjertë uzoht në dorën në dorën të june. E kemi në telefonë të të të rinë në kuadrojmë. Mirë si duket për momentin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 e kërtis orën, të nëtën mëra pak maherët me flajt, e angajan dikan pre shogëve, pre medjëve, që me thinë telefon. Gjita këto masa indërmer, bjenë me abdes, i thua lutit e gjumët, gjita këto masa indërmer besimtari, që të qërë me falë në masa bat. Dhe me lejnë Allah gjëllë e uala në qërë si indërmer këto masa, nuk ka mundësi mikë në masa bat. Por janë ndodhë, njerëzjem, ndodhë të merë gjumët, të ikë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 Taspronga se nuk na kujtohet Allahu ndryshe. Nuk përmirësohet gjendja jo ndryshe. Ata, në Allah Allah për më ata që nuk ndihmon Allahu që leo për u përmirësu. Ata çnuk permision, sprovat e refuzojnë mëshirin e Allahut Azza wa Jall. Dhe ktu bën dy gjë loha. Edhe dështoi sprov, edhe refuzoi mëshirin e Allahut për të përmirësuar ata. Prandaj, ta qoftë se me namaz nuk i tekalem sprovat, me çka këna më kalu? në qovë se sprojë që të kanë kablu këtë bot, nuk i kalëm duk u lidhë më Allah në gjënë lewale, duke thirë Allah në, duke lutë Allah në, duk u lidhë më Allah në. Me qëka këna me kalëm? Me qëfar? Me qëka? Allah dë të dë dështojme dhe ma të e për. Andaj, ajo është provu shumë, po edhe tjetëri është provu shumë, në sprova, në smundje, në varfri, në telashë në të kësoj bote, besimtari dhe besimtari e, duhet të shikojnë atë që është më më kërca sa ata. Kamu i të kështu më ndodh. Kamu i të kështu më ndodh. Fatkesish plot nga njerëzit kur vjen sprova i verban tersëht. Asnjë begadin nuk po t ja, t ja po, si sytë, e shvëlmua. Unë kurseun knoç. Unë zdiç kam me cil syt. Subhanallahu. Çi mundu të di kam me cil syt? Po, të ai ki syt. Po, fëdetë që sikon syt. Ai edin çao më çysh është më shumë me cil kur syt. Kanë u dikal syt, dikal vesh, dikal gojen. Kam shumë mira, të kam marr diçka po të kalon shumë tira të mira. E duhet një sprovë më na verbu tërësisht. Po thuajse këto bota është e zymt, ka përfunduar diellë lumturis ton. Ne jemi të shkatrruar, ne kusi kimë qel syt. Oh du bilah. Allah narë kjo është për edukat me Zotin xhelal xelal. U kush edukat, aq ku mirsi, aq mirnjogja. Sonjes janë ma kesena. Wallahi saç provosh. Wallahi billah, saç provosh. Gjithmon dje se kanë bot di kur që spruvëma këtë se të jepë. Gjithmon. Kur sjeti fundi me dheq, por me me kët, por i spruvës. Tët të ka spruvë me dyqë, por di këndetër ka spruvë me dyqë tjetër. Tët të ka spruvë me këtë, por të këruni një begati. Ate ka spruvë me një tjetër, por të këruni begati tjetër. E kështu Allah Ejellë a shëtë lë hakim, i urth. Dhe është lë kerim, bujarë. Dhe është el Rahmanë, el Rah i mëshirë shumë, i gjithë mëshirë shumë, ka përfri mëshirë ati gjithë krejës, nuk të me të shkatru. Mosë lërgoj për ti, nga se kur lërgojsh për ti, dhe Allah qëtëherë që bjën së prova. Qëtëherë të lëshë, qëtëherë është qëka është me hjekë keqë njëri. Ndaj, si kurse është është është rëdjallana, të në Rasulullahi s.a.s. i dhe hazi behu emrun, fazi a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 Në qëfë se nuk qetsosh namaz, ku ki mu qetsu? Ku? Në prerë të shëtanit? E në thosë za në gushlimet e, e, e, e djallit? A tje ki me gjithë në gushlimin? Këjë Allah të zhugjallë. Ajtë përgdhel. Ajtë mshiran. Ajtë bërë rukdalje. Por në qëfë se tërket në derën e durë për mes namazit. Por dhe e lusë Allah gjëllevala që të gjitha projimit sukces. e jetës, ti kaloj me sukses. E suksesi i kalimit e provjimeve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 Në sallati ka caktu me rreth 70 vjet, edhe pak përfundon sprova smujt dhe Allahu të shtosh ti jap 30 tjera në sundet. A ka mundsi? Ka mundsi? Le prit pak, sabër. Ka dole. Të kaon kë të smunin, të kaon dot mira tjera. Të kasmoj ty për të ka fëmit ashtu, elhamdullillah. Të kasrun kë çështja, kalon sa begajtira. A do të të të logaritëm gjithmonë? Jo, gjithashtu ne mshël sy tuza kurrë së ish. Vet vet sprone vet tek ka fruktu afër, edhe nuk sheh as gjas mirësi, as butësia, as bujari, as mshira, kur nuk sheh. Kam ne ka shtot nuk, nuk duam se më ndon. Allahu na rujt. As e vëllai, nëse nëse kso silhemi, komo si Allah jë lë al, me me na dënuaj aq rapt, aq dhëmshëm. Allahu soshë e harrojm kës provë, krasime të telashët e punimit tjerë që mund të na kaplojnë. Allahu na uzoft, na permirsoft, edhe na bof trukdalën së provat ona. Kemi telefonuar tjetër se pratë.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 Shalën, ta është me një për jikë. Uh, Thëtë nëna është në mbulu, është i është shfaqë një problem. Nga se mërtojët dikush nga të afrëmit, dhe është në dilemë, a me marë pjesë në darësën majo, përshkallë kësa të i përzimë, bura me gra, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, këll, k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 për një besimtare, që besën Allahun dhe pegamberin, nuk përzit në këtu ahenqë. E di që është fështir, është gëzim familiar, për në që fësa ta nuk kanë turp, Allahun gjëllevala me hidhru. Dhe e shikojnë interesën dhe qefin e vetë. Pëse duhet na më prish me zotin për hatër dikujtë? Ne u asërujmë njërë të buhet, nuk ime arrogantë, mi thonë, Zi kortet e tua, stazdu me di posht, jo kështu. M'fal, po më nkaq. Kjo është jashtë kompetencave të mia, nuk varet për meje. Allahu e ka ndaluar më që këtu. Kë pas mundsi me organizuar më as mirë dhom. Grat më, ven, më ven, në vend, burrat më në vend. Burrat e kanë nyë në arkëtimet e tyre, gratë e kanë nyë në arkëtimet e tyre. Pa kafsë si i nson me bosë si musliman, kë pas mundsi më bë. Nuk e dash, e ke bë quj po të përshtatet. Në rregull, Ti kemë ndonjë parësi parola për këtë çështje. Ti përhajtë ç'o dorsma dhe martesa djalit e vajzë nuk ka mundësi mbart. Kaq. Ti e ke kriju obligimin, ç'e kin dot ti. Hidhrohet, nuk i hidhrohet, pastaj është problemi i ti. Ti sillu mir, bën hapar, blej dhuratën e martesës, ç'e ja dhurot, krejt kry. Po po, kanë më ndihmu diçka, ndihmoj që ka mundësi të ndihmu. Mirë, mosu bë piës tek ti ahingo. Dhe kjo nuk ko lidhe si kurse ceka me namaz, nuk ko lidhe kjo me agjerem, nuk ko lidhe kjo me mbules, kjo është er dispozit në veti. Dhe tash për jem vera, dhe tash shumica njerëzë bëjnë sunetijë, e martesa, por fatë ke cishë në hidrim të Allahu të al-Gjela, Allahu në arujtë. Në hidrim të Allahu të al-Gjela, Allahu të al-Gjela, Allah, e ka malkuat njeri cili rënd të avullinën kusilët alkoholi. Po nëse pihoj, aj për balteja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 Dhe në hijen e këtyra raporteve me kënd kemë mundësi mund u lidh mikut fytyr tokë lidhmi. Ne kemi obligim të kemë mirë me prind, mirë me farefisin. Por jemi por dukunësh duku me me, me kushërinë për shmallon, jo kështu janë. Ja. Jemi të interesuar që mbi gjitha të mbetemi mirë në raporte me Zotin. E pastaj, pas kësaj me kë do tjetër që kemi mundësi të kemi raporte mira?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 e veç anërin që fëse i duku falë, veç anërin shtë është, do tëtë edhe më, erën që fëse marim pjesë atjen, nga se pjesë marim një grusë më shami, atje, hap dyër të arsujetimet shumë njërë, me konë haram se shardhaja, saq që aq kja, që po venë një, promë një embullu me këtëna. Andhe mës, mësë bëjmë i shkaktarë që tjerë të arsujetohem për mëkatën që kanë bërë, për të, ruemi, dhe të Pyjtje urna? Salamu alaikum. Aleykum, salamu aratullar. Hoq, pa do me bani pyjtje. Po, pa do gje. Qe kërë lafi kjafje që përë gjëmanë në thanë, a bënë me nëjështjevu edhe një herë, se sënë e këna majtë në menë që është në thalë një herë. Kërë nëjështë kësurë në kefë? Po, edhe që dhe nëjë e nëjështë, e ta shkrujë e ta mësëna që të lafë. Ah, inshallah tashkaldh inshallah, inshallah. Bon bon, assalamu alaikum. E kam përmendë Kapitina Kahf. Kahf është një kapitin në Kur'an, Kapitina e Shpellës. Ato vije pas Kapitines Isra. E hap Kur'anin dhe atje të përmbajtja e sureve e gjen Kapitina Kahf. Peygambëri sallallahu alaihi wasallam e ka lavdëruar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 Mend if you yeah, pa allo jallahu ala nga drita e ati, nga shpërblyimi i ti i mat. Prandaj është e preferuar, është mirë, nuk është obligim, por është mirë ditën e xham-a, kush ka mundsi me nezu nga Kurani arabisht surën Kaf. Ai çdhen, ai çnuk dhen, s'pa kolezion shqip të dim bile çapo bëhet fjala e këtij sure, nuk prish pun. Nuk ka shpërblyem, padyshim i njëjtë i barabart me arabisht, por s'pa kolezion shqip Të kuptoj çfarë po thotë në katecura, në tregimet e mrekullueshme që Allahu Xhallahu Ora i ka përmendur në këtë në katecura. Dhe kemi tërhequr në fundit personata, e inkadrojmë personat në fundit personata, por na. Selam alejkum. Aleikum selam Resulullah. Selam alejkum. Nitë gjahë e kanë pikturuar në gjyshit na. Gjyshi ka qenë fetar. Po.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 Melojë këta mshirës. Melojë që lloj dërgon të na ruan, të na mbrojnë, cilin beqëti. Larguan nga e shtëpi. Andaj në çufse babgjyshi juaj ka qenë fetar, burr i mirë. Serije tonë si pasjeta se ti. Për fillni porositë msimet e ti. Kujtoj në gjyshin me rahmet, Allahu mëshiroft, përmendni me të mirë. Ja bi sadaka për Tafukaraović ti që se vopiksojte këaj. Por ju jo që ta mbajmë kujtimin e mirë për të përmes fotografive. Andaj un proces se të llegu këto vëre nga shtëpia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 Pyte, pas pyte, inkodrim, pas Allah i për paspirtë in kuadrimin pasin kuadrimin Allahu i shpëloi për gjitha këto in kuadrime. Nesallallahu xhel le uala që të kemi ja përgjigje të duhura saktas si duhet, ashtu sikur është Allahu Allah i kënaqur dhe nesallallahu xhel le uala që ky takim të keçin i dobishëm dhe i pranuar për neve dhe të na shpëlbel Allah xhel le uala për gjitha ato që i kemi bërë së bashku në pasurimin e këtij emisioni. Deri në takimin e ardhshëm Zoti ruaj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 Ah, ah, ah, ah.